і під наші підбадьорюючі згуки спроквола вибилася з багна та знялася над болотом. Осяєна пурпуровим призахідним сонцем, вона перелетіла через торфяні кар'єри і опустилася на лузі серед табунів гусей, що з криком та гелготом кинулися в розтіч. Коли я з налегачем підбіг до корови, вона зголодніло гризла витолочений гусьмий моріг, і кавалки підсохлої твані осипалися з її спини. Хоч пригода закінчилася щасливо, завдяки моїй винахідливості, материн терпець увірвався. І вона присяглася найближчої неділі відвести корову Єврасиві. А тут нагодився дядько Денис і манчена доля була остаточно вирішена. Зворушений спогадами і думками про щасливе майбуття своє, я багато міг би сказати сьогодні корові манці. В її банькатих очищах, як і в моїх, синіло марево далеких доріг. Натомість за таких хвилин найтепліші слова видаються сухими і невиразними, я підступив до тину, Почухав манці за зеленим вухом і поцілував її в мокру прохолодну твар. Корова вдячно кліпнула віями, а мати заголосила зганку. Ой боженько ж мій. Та він же зовсім недоколеханий, від тих книг зробився. Погляньте ж, Денисе, корову цілує. Отак навіть матері часом підкислюють найзворушливіші хвилини нашого життя. Дядько Денис реготнув, а шкури тривожно куткудакнули в малинник. Ступив, зняв стину налигача. Я стрімголов метнувся до хати по кошовку з сидором, одежиною та документами. Коли знову вискочив на задвірок, Дядько вже молодцювато сидів на корові, обвинувши налигачем роги. У сірім фетровім капелюся на бакер, у темно-сірому хоч і припорошеному пакульською пилюкою кителі, а в юхтових чоботях і генеральському галіфе з малиновим полум'ям лампасів дядько Денис бачився казковим лицарем, що під бравурні поклики сурм Ось-ось рушить на ворога. Матір вишмурнула з-за плитня та подала дядькові гнучкого патичка. Та вона біссова худобина часом, як упреця, хоч кілка на голові По тому мати зирнула на мене. Я ладнав до дядькового велосипеда кошовку. І мотузки її висхлих, вимарнілих губ здригнулися, перехльоснулися в тугий вузелок Мати заплакала. Я поставив ногу на педаль і наготувався сказати матері втішні й гідні сьогоднішнього дня слова. Це мали бути високі слова про птаха, що хоч і виклюнувся з яйця на коричкуватім пакульським в'язі в кінці городу, а щойно за осеніє уже ладнається в далеку дорогу в соняшний ерій. Бо там... Його земля, а тут він лише гість. Проте Манька, яку дядько Денис спрямував на полівку, що вела до міста, раптом хвецнула копитами задніх ніг, вигрібши вирву, в якій пакульський колгосп досі викохує гладюжчих карасів, і щодуху помчала в бік Ірію. «Михайло, нас доганяй!» Донеслося дядькове з засірої оболоки, що облягла наш куток. Я натиснув на педалі, пірнув у хмару курява і вхопився за кінчик маченого хвоста, оспіваною красним письменством. Мамо, так ви ж приїздіть у неділю, встиг ще гукнути до матері, і нездоланна сила підхопила й понесла мене. Я ледве спромагався кермувати. Аби переднє колесо велосипеда не підгорнулося та не кинуло мене сторч головою в колію, набитий шлях, обабічи якого крізь завісу пилюки мерехтіли, наче колісні спиці, засвічені сонцем верби. Аж під Ірієм, вицоргеливши мене і дядька на собакареву гору, корова нарешті притомилася.